Obvykle definovaných a jejich zastávaná jakožto pravdivá, bez oporek evidenci, logicky vadná či nekonzistentní. Tak, tím v reakci na světové politické dění tím opravdu míním to, že uh, nějaký akademický zájem, různé konspirace a povede tam bylo samozřejmě vždy. Nicméně opravdu po volbách Trumpa, myslím, tý, co vyhrál, tak A ještě po Brexitu, a teďka zejména po COVID, opravdu akademicky vzrostl ten zájem. A nejenom akademicky, ale vzniklo mnoho různých think tanků a různých organizací, které se věnují tomuto tématu. Vlády si prostě uvědomili, že to, že si někdo myslí nějaké nesmysly, není již nějaká akademická, nějaká akademická bizarnost, kterou zkoumají antropologové nebo regionisti, ale že to má opravdu reálné dopady na jejich, jejich, jejich zájmech, takže ten, ten zájm opravdu v posledních letech velmi uh, velký. Uh, ty další klíčová slova ty potom rozklíčuju v rámci, v rámci prezentace. Z otázku, jak a proč dochází k přijímání takových se snaží psychologicko-kognitivní směry, dominantně vycházící z duální téorie mysli, přičemž často skloní pojmy jako kognitivní zkreslení, kognitivní té myšlení, že v intuici, a z výrazu myšlení se pomohl prostě dostává stává poskula. Tak Těmi psychologicko-kognitivními směry to opravdu, že viděla taková část psychologie, která aktivně, aktivně tyto otázky řeší. Ukážu vám takový příklad na nějakých testíků, na nějakých experimentů, které, které se používají. Takže z toho jako plyné, že to jsou témetorecké přístupy k tomu, k tomu zkoumání. Uh, co tady, jo, a dual interface, za to se malečko omlouvám, to je spíš takové slangové označení, ono správně se to nazývá, to duálních procesů. Uh, samozřejmě dual interface, myslíte, to, to, to, to vypadá jako trošku něco jiného, takže to potom taky, taky ozejní. Uh, Kognitivní skreslení, to jsou kdyby, asi taky se k tomu dostaneme. Uh, a z kritického myšlení se rozhodně prostě stává v rozkole. Jsem přesvědčen, že asi jste už určitě někde slyšeli, že se má vyučovat kritické myšlení na školách a tak dále. Nicméně je otázkou, jestli to vůbec má nějaký význam a jestli, jestli to jde, také se k tomu dostaneme. Zásadním zjištěním pak je, že míra inteligence či vzdělání není nijak silným prediktorem neochoty taková přesvědčení zastávat. Velmi důležitý, velmi důležitý bod který právě velmi komplikuje tu výuku, jak se to kritického myšlení A konečně ve svém přehledovém příspěvku chci projít těmito koncepty, zhodnotit současný stav poznání oboru a ukázat tak slabiny a přednosti naturalistický plat a přístupu racionalitě. Bude to tedy příspěvek přehledový, je to spíš taková snaha ukázat vám jakýsi proud akademický, jak pracuje, s čím, s čím pracuje a potom do nějaké hloubky, spíš můžeme mít diskuzi, nebo to si něm potom doptáte, má to být spíš tedy přehled. Tak jo, tak jdeme na to. První slide ještě takový motivační, toto je z titulek z ČR24 který jsem zaznamenal někde na internetu. Hoxu, o covid 19 nejvíce se lidé, kteří neovládají matematiku ukázal výzkum. Tak to je přesně jeden z těch. Uh, <laughs> to je přesně jeden z těch uh, výstupů takto pojatých takto takto výzkumů. Uh, já jsem mluvil od té verduálních procesů, oni tady provádovali na matematiku, ale i v tom výzkumu, jak jsem se potom koukal samozřejmě, taky taky vycházeli z této teorie. Můj kamarád to sdíl s tím, že toto dokazuje, že matematika z matematiky má být povinná. Nevím, jestli to slovo úplně vplyne a doufám, že z téhle přednášky vyplyne, že, že, že, že ne. Ale že to je jako jinak, jiná Tak Pojďme teda na nějaké formálnější definice. To je takový dlouhý pojem, napisně dnesky prožáhla přesvětšení. Dopředu říkám, že tato definice, tak jak je, není vůbec dobrá, sami hned uvidíte proč ale musíme to prostě brát jako fakt, že ty kognitivní psychologové takto to, to prostě pojímají a takto si to definují, čili musíme, s tím, musíme to brát jako fakt. Uh, co se mění přesvědčením? Přesvědčení je nějaká mentální reprezentace, kterou nikdo považuje za pravdivou, to mně je jasné. Uh, Ta přesvědčení bychom měli mít nějakým způsobem uvodnila, Uh, což se myslí tady, že jsou založena skutečnosti, čiliže tam nějaká korespondence a evidenci. Ta evidence je samozřejmě trošku problematický pojem, protože v angličtině evidence znamená trošku něco jiného, než v češtině Lukas, špatně se to překládá, tak jsem tam nechal ten mechanismus. No a když to spojíme, tak přesvědčení považovaná za pravdivá a která nějakým způsobem uh, nekorespondují nebo nejsou založena na evidenci, tak tím se právě mění ty epistemické podazová přesvědčení. Uh, Mám radši ještě takový ten přístup spíš k té logické koherenci, k tomu se pak ještě dostaneme. Kdo z vás měl nějaký uh, kurz základní epistemologie, tak v tomhle tom snadno rozeznává klasický justified true, uh, justified true Belief model a to je tady maličko problém, protože samozřejmě tento model je modelem poznání, nikoli v přesvědčení, uh, což se si ignoruje a pokud vy jste chtěli zautočit na tuto hovězí psychologii, tak tím můžete, můžete začít slovat. Já tudíž tu definici nemám příliš rád, a radši, radši to prostě chápu jako nějakou obecnínu, nějaký obecný, obecný výraz, takový akademický, pro to, co se normálně, tak asi intuitivně, známe nějakým výčtem, jako právě různého akci, fake news se hodně splňuje konspirace, paranormální přesvědčení. Uh, velmi specifickým pojmem jsou bullshity, je to druhá uh, jak se akademicky legitimizovaného hned se k tomu dostanu, je a je to opravdu, je to, opravdu, je to opravdu uh, A v mém, v mém, v mém případě uh, já se třeba uh, tím sociálním oktárem, v máme alternativní medicína, a uznáváme to, na to napojené a tak dále. Uh, Letošní téma letoš, jo, má v sobě na, je agresivita, lež, nenávist a já bych tomu ještě dodal a keci. A to keci to je, to je můj překlad právě toho organizmu bullshit a, a budu použít a pokud o budu, tak budu říkat ten, ty, ty keci, myslím si, že to je takový muňávaj toho překladu. A ten film zavedl americký filozof Henry Frankfurt ve svém v roku 86 a potom v roce 2005 mu to vyšlo knižně, Stal se docela celé. A on v tom článku uh, řeší uh, vlastně otázku, jaký je, jaký je rozdíl mezi, mezi lží, mezi lhaním a mezi tím, co on nazývá bůšité. A všímá si toho, že, uh, ono toto definuje, že ten je nějaký výrok, který vůbec nemá intenci se vztahovat k pravdě, k, k pravdivostní hodnotě. Protože když někdo lže, tak on ví, jaká je ta pravdivostní hodnota, jo? Jak prostě, když chci někomu pít, a nebudu že ne, nebyl jsem dneska kafe, kafé, tak já vím, že jsem ho vím, že to je pravda, ale z nějakých důvodů, z nějakých deceptivních důvodů, já prostě tomu druhému chci říct opak. Ale vztahu se k té pravdivosti, k nějaký, nějakým zvláštním způsobem. Když to právě ten kec je něco, co o, prostě jen tak kecnu a je mi úplně jedno, jestli je to pravdivé či ne. Já vždycky rád dávám příklady z něčeho, co jsem nedávno viděl kolem sebe, tak marketing je plný takových keců. U nás v Dvací králově tam zakázali náměstí novou, novou lékárnu, která tam nikdy nebyla. A, a ještě předtím, než ji otevřeli, tak už se tam objevil nápis Vaše oblíbená rodinná lékárna. Jo, to je to, je, to, je, to, je, to, je, to je jako nějakého keců, protože ten marketér, který to tam umístil, tak si je mu úplně jedno, že to nemůže být vaše oblíbená lékárna, už tam nikdy samozřejmě ona nedělá. A rodinná taky není, protože, protože, protože, protože je v nějakém ředězci. A vlastně ty příjemci, ty lidi, kteří chodí okolo toho, tak oni, uh, oni se taky nad tím nějak nepozastavují, že to není pravda, oni to prostě tak jako že to oni tam nekotrý. Oni to tvrdí, protože to prostě chtějí uh, A právě, uh, právě ten Frankfurt se všímá toho, že uh, lež ve společnosti ani není zase tak problematická, protože my jsme na, na, na velmi, velmi citlivý, a pokud přistíhneme někoho želí, tak tak to trestáme, tak stane, tak to tak, ho, tak ho Ale právě si tím má to těch keců je, jaksi velmi mnoho, a Nikdo se na něm nepozastavuje a vlastně nechávají se tak jako proplout. další, další sféra politická, asi dovedete každý vědět nějaký příklad nějakého, nějakého takového kycu. Takto zadefinovaný akademický pojem byl potom zřešen ve filozofii, hlavně v nějakých post debatách, pragmatice, ve filozofii jazyka. To byl takový zbytečný technikalismus. Nicméně potom ho velmi spopularizoval jeden komunitní psycholog v roce 2015 tímto článkem, který dokonce vyhrál do kodu i Global který právě testoval to, že někteří lidé mají. Mají větší tendenci přijímat a dá produkovat právě tyto, právě tyto keci. Nebudu plně, ten článek má velmi, vtipnou, velmi vtipný design, nebudu se tím vykaždřovat. Potom, kdyby se o tom někdo chtěl pobavit, tak, tak vám popíšu, jak to bylo designováno. Je to opravdu docela, docela, docela vtipný. A jo, jasně. Přesně hned v, v prvním větě toho abstraktu, toho článku. Se přesně připomíná, že ty, že ty keci jsou naprosto běžné v, v každodenním životě. Uh, takže tam jsem vzal tyhle dva pojmy do toho názvu té přednášky, aby na jedné straně byl nějaký na druhé straně nějaký jako velmi akademický pojem a pak všechno, všechno ostatní mezi tím, co si dovedete představit. Uh, tak, to za v tom názvu, jak jsem již předeslal, je ten procesů. Předpokládám, že se jste s ním už někdy setkali. Tere, dva procesů máš dlouhou zprávu, asi přibližně už to můžeme připsat už William Jamesovi, když 12. století, potom známé jméno jsou, jestli Jonathan Evans, si, Jonathan Evans, Peter Reason a hlavně Daniel Kahneman, který s tím začal v 70. 80. letech koleg s kolegou uh, Tversky, který bohužel zemřel v 90. letech, takže potom tu nejznámější, ten nejznámější bestseller, když neměl té pomalé, uh, když napsal sám. To neznáte, tak velmi, velmi jednoduše, velmi, velmi zkratce, ve, ve zkratce, o co tam jde. Ehm, tato je jak předpokládá, že v, nějakém, v našem rozhodovacím procesu, když se rozhodujeme nebo v našem ne, chování, jednání, tady jsou nějaké dva systémy, který, které tomu jednání, rozhodování ovlivňují. Ten je tak trošku tak etnicky nazvaný systém 1 a systém 2. S tím, že systém 1 je evolučně starší, mají ho i zvířata. a vysvětleme to asi na příkladu, například rozpoznávání bliči, to rozpoznávání obličejů, je takový moc pěkný příklad. Vy když po ulici a vidí nějakého člověka, tak to, že je to váš kamarád, poznáte automaticky, prostě jen kouknete a vidíte. Je to nevědomý proces, to znamená, že vy si neuvědomujete, jak jste na to přišli, že, že je to váš kamarád, prostě to víte. Je velmi efektivní, kdyby tam bylo 15 kamarádů, tak vy si jenom takhle prozlídnete a všechny je poznáte. A, a, je ovlivnění emocemi, na, na to pak ještě dál se, se podíváme. A, intuitivní, implicitní a tudíž, tudíž velmi rychlý. Systém doa je by se jako opakem, můžete taková tam dosadit v podstatě opaky těchto přídavných jmén a je lidsky specifický, ten, už, ten, ten je vědělným ten lidem a odehrává se v nějaké, nějaké frontální oblasti. Dále se dá dvažit založen na pravidlech, vyžadující paměť z toho důvodu je, je velmi pomalý, protože se ta kniha jmenuje myšlení pomalé a rychle. Příkladem může být opravdu jakákoliv úloha, kdyby vám tady dál něco spočítat nebo něco, nějaká teštová úloha, tak vy musíte aktivovat systémová co je zajímavé, tak je to, pro normální lidi jestli je, je, je předmětem systému 2 i třeba tah v šachu, když se musí zamyslet na tém šachu. Nicméně, pokud jste člověk jako Gusta, který hraje, který hraje šachy jaksi z paměti, tak už nejspíš má velmi mnoho tahů v tom systému jedno. Čili to znamená, že ano, nějakým velkým tréninkem, drillem lze některé. některé Některé procesy dostat do toho systému 1. Nicméně, to bude vždycky pouze velmi omezený, a nějaký velmi specifický uh, nějaký proces, které jste se naučili. Uh, jakékoliv učení je, uh, je, je, je otázkou systému 2. Uh, Toto procesů, to procesů potom vyprodukovala taky velmi skoněné pojmy, pojmy heuristiky a biasy, Do češtiny se to překládá jako kognitivní zkrátka, jakivní zkreslení. Rozpracování těchto, těchto konceptů bylo původně myšleno i jako vystavka těch mnohem vlastně starších konceptů. Tím intelektualizmem mám na mysli. To je taková osvícenská představa té čisté racionality, že člověk je schopen nějakým e, čistým rozumem please, přecházet na věci. A hlavně v ekonomii koncept homo ekonomiku on potom Kahneman právě dostal e, taky Nobelovu cenu za ekonomii e, za založení takzvané behaviorální ekonomie. Tím se má na mysli, že člověk řídí své jednání tak, aby maximalizoval nějaký užitek a dělá to, dělá to, dělá to na když to jsme velmi přesně, je to nějaká, nějaká, nějaký model, nějaká skarta, která se překonomuje používat. Včera, se jsem řekl, Biasa překládá jako systematická chyba posuzování, určitě jste o tom někdy slyšeli, tím nejznámějším jsou confirmation bias, self-serving bias, to znamená, že v confirmation například, že my systematicky vyhledáváme ty informace, které již podporují to co, to, co si myslíme, protože je to nějaká logická vada v tom, v tom, v tom, v tom racionálním repěstci. Nebudu otvírat seznam Wikipedii, to jsem tam tak hodil, ono o nich ten Gámon rozpracoval několik pár desítek, třeba v těch testech se používá nějaká základní baterie, myslím 15, od té doby ten seznam velice narostl, pak vám to můžu ukázat v diskuzi na té Wikipedii, ani jsem to nepočítal, prostě dlouho scrollů, je to, mi se dostanete na konec, že až jako skoro polezela, že dokážeme ráno stát z postele a vůbec a jako přežít. to jsou nějaké to jsou, to jsou, mám tady jako příklad, jsem dal uzuzování přednosti na základě schopnosti si vy, vybavit daný je. To jsou, to jsou procesy, které kdybychom měli dělat, jak se jako exaktně logicky, správně tak by se nám zavařil vozek, to by prostě trvalo šíleně dlouho. Takže, se, takže na tím vznikly nějaké mechanizmy, které sice nejsou logicky korektní, nicméně plus minus fungují. To uslužování četnosti to je, pak, když bych se vás zeptal, jak, jak často padají letadla, tak vy na tuto otázku budete odpovídat způsobem, že vy se budete snažit vybavit, kdy naposledy a jak často se stává, že, že, že jste slyšeli o tom, že spadlo letadlo. Takže vy jste se vědali, jste, vědali, jste vědali, jo, tak minulý měsíc vlastně to bylo ve zprávách, ale co kdyby dlouho tak byste řekli, no, tak jsem tam občas. Uh, co je velmi podstatné, je, že znalost těchto heuristik a bajasů nechrání před jejich To právě proto, že oni jsou uvedenou uh, to toho systému, 1, který je automatický a, a nevědomý. Takže to, že vy znáte ten celý seznam na Wikipedii, vám uh, no. vlastně k něčemu, protože sami, sami se toho užívání nevyhnete. Uh, tenhle ten slide jsem tam dal z toho důvodu, abych ukázal takový nejčastější test, který se právě v té psychologii používá, je to takový zlatý, zlatý standard, je to z toho důvodu, že je velmi krátký, nenáročný, takže se dá dát vlastně do každé studie. Jak vidíte, byl možná znamen 2005, ale teď je kdyby nasbíral už přes, přes, přes těch citací, z přespoň, že je používám velmi, velmi, velmi hodně. Jak ten test funguje? Já když přečtu uh, tu první, uh, první otázku, tak už se, se asi uh, Pálka a míček stojí dolar 10 dohromady. Uh, pálka stojí o dolar víc než míček. Kolik stojí míček? Zní otázka. Co? Pozorně trošku tak jako zvláštně, tak jako jednoduše. Tím mechanismem toho, uh, te, toho testu je, že uh, ta otázka vyvolá velice rychlou a intuitivní, špatnou odpověď. Uh, tak to, jak přečete, ta, ta otázka je tak skonstruovaná, aby když si ji přečtete, tak vás nejspíš napadne jako první, že stojí 10 centů. Což je samozřejmě špatný. On, ono se teď pět to nevychází. A uh, je, že ten respondent musí potlačit tuto rychlou intuitivní odpověď a vědomě se dopočítat té stránky. Té Já jsem možná i předpokládal, že lidé, kteří to jsou schopní v těch podmínkách, to dělají i v nějaké míry. No. Uh, Variací na toho testu vzniklo opravdu mnoho. Tohle je ten úplně nejzákladnější, ten nejstarší, Dávám ho sem pro jednoduchost. Uh, No a právě, když takhle budete testovat například tímto jednoduchým testem, testem lidí, tak potom vznikl takový jako konstrukt takového analytického či intuitivního pognitivního stylu, kde právě ti lidé, kteří spíše odpovídají intuitivně, tak v těchto testech tak mají ten intuitivní, intuitivní styl. A, a, a, a naopak. No a, a ono se právě ukazuje v těch výzkumech, že ta schopnost potlačit intuice systému jedna má zásadní individuální dopady. Ještě možná dobná poznámka pod Čerou, pod CRTčku, tam na ten test není reflexe. Rozhodně to nechápejte jako nějaký diagnostický test, rozhodně to nechápejte tak, že, že, že by vám ho někdo dal, vy jste to vyplnil a pak by vám nějaký psycholog ztejnulitivně. Takhle to nefunguje, není to diagnostický test, tohle to funguje pouze na velkých vzorcích, když se to dělá, když, se, když budete mít tisíc respondentů, tak potom tam můžete nacházet nějaké kdokoládce, ale rozhodně to nefunguje k, k, k individuální diagnostice, tak to jenom poznámka o No a jaké jsou ty individuální dopady? No právě se velmi, velmi dobře se v těch výzkumech ukazuje, že ty lidé s tím intuitivním konektivním stylem mají spíše tendenci věřit nějakým supranaturálním přesvědčením a naopak ty spíše angličtí lidé mají nějakou materiálskou konceptualizaci světa. A co tam velice dobré jako do reakce právě na to, abyste mysleli, provedla tvrzení a zejména konspirace, která jsou v poslední době velmi zkoumána. Uh, velmi zajímavé důsledky to má třeba i na morálku a na morální uvažování, pak o tom budu mít ještě zvlášť slide, tak spojíme. A pak už jenom pro zajímavost má to třeba dopady na socialitu, kdy spíše ty intuitivní lidé, naopak, a analytičtí mají spíš tendenci mínko operovat v různých ekonomických hrách a Nicméně vykazují komplexnější chování, vykazují složitější vzorce toho, jak se rozumí. A uh, pak zase jen taková spíš odbočka zajímavá, která mě zaujala, právě ten autor toho článku toho o, těch, o těch kecech, uh, má taky úplně jiným konceptem, který znamená open Mindy. Uh, normálně, když se o řekne, že je open-minded, tak se to bere jako pozitivní věc, že je otevřeným novým, novým možnostem. Nicméně pravda peněků se všímá toho, že někteří lidé jsou jaksi otevření až moc. Že, že, že přijímají opravdu jako cokoliv, co se jim řekne a že nemají právě tu stopku říct, hey, tohle už, to, to, tohle už, to, tohle už ne. Takže, on, takže mi to překl, jako že se dá používat toto open-minded v nějakém, nějakém negativním, negativním smyslu. No a co jsem dostal v té anotaci? Co je zásadní zjištění těchto, těchto výzkumů? Že korelace na inteligenci či vzdělání je obecně na velmi slabá až v podstatě žádná. A teď baborač. Uh, drobná odbočka, nevím, jestli vám to někdo nikdy řekl, ale jste divní. Mě. Všichni tady, jak jsme tak, jsme, tak jsme velmi divní. A dokonce podle toho autora tohoto, tohoto termínu, uh, Josefa Henrycha, což je americký antropolog a vnitřní psycholog, tak teďka mu vyšla kniha nedávno, tak dokonce podle toho, jak jsme nejdivnější lidé na této planetě. A tak mě asi je stejně jako velmi velký článek z roku 2010, který, který opravdu, jako opravdu velmi zásadně rozbouřil vody k uh, různé práci v kognitivní a psychologické literatuře. Uh, pokud to neznáte, to jak to divný, je akronym pro Western Education Industrialist, demokraty. On právě v tom článku přišel se svou kritikou toho, že uh, ty práce sociální, nebo to psychologické experimenty. Které my konáme na. Dříve se to konalo nejčastěji na studentech, a v současnosti se to na studentech, teďka už se to třeba dělá i trošku jinak, dělá se to na různých online vzorcích, které jsou, slovo odpovídají rozlož, rozložení poplatech. Tak ale on říká, ale pozor, my tyhle ty experimenty, které děláme sami, sami na sebe, děláme, tak my potom ty závěry nemůžeme zobecňovat nad rámec postivějíc kultury. Representativní. Reprezentativní. Vír není žádná binární kategorie, že někdo je vír a někdo non Je to škála a to je uvnitř jedné kultury. To znamená, že samozřejmě, že v rámci prostě tady Česka někdo bude víc edukovat, někdo bude víc říct a tak dále. A na základě, tak potom taková poznámka, že jak jsem právě mluvil o tom, o tom testu reflexe, tak ta reflexe uh, se potom právě uh, ve stínu tohoto výhodk problému víš, co ukazuje takže že nejde ani o to, o to, uh, o to potlačit nějaké srovništní intuice, ale ukazuje se, že to je třeba nějaká obecná tendence napadat, či přijímá kulturní přesvědčení. Nějaký, je, to, jo, je tam pak nějaká interpretace těch, těch, těch výzkumů. Uh, moc pěkně se mírt problém ukazuje právě na jiných uh, na, na experimentech, který, které uh, zajímaly okolo, okolo morálky okolo morálního rozvažování. a tam na ty dva autory Joshua Green. Uh, tak uh, jaká, intu, jaká je role intuice v práce? Pra Joshua Green si všímá toho, že právě ty deontologické soudy, které mě z, z filozofie právě taky deontologický soud, denontologický soubech, na baví kaná samozřejmě takže to přepišlíme nějakému, nějakému rozumovému aparátu. Tak on právě říká, ne, deontologické soudy jsou naopak spíše řízené těmi automatickými a emocionálními reakcemi. A naopak, ty, ty konsekvencialistické soudy jsou více řízené spíše uh, těmi kontrolovanými konditními procesy. A bylo to velmi, je to také vel, velmi vlivný autor, protože on, on to dokazoval pomocí zobrazovacích metod. On, prostě, on právě dával lidem dával lidem řežit nějaké morální dynamata a potom na zobrazovacích technikách se ukazovalo, že ano, opravdu, když začali když konsekvencialisticky, tak jim to ta taková oblast na, naopak. Takže zajímavý, velmi zajímavý přístup. Uh, Jonathan Haidt, taky, taky slanýho, protože myslím, že tady mám taky přebalého knihy, ano. Uh, taky byl přeložen do češtiny, uh, několikrát, několik uh, Tady mám na mysli morálka lidské mysli, On teda má jinou motivaci, on v té, on v té knize řeší, uh, proč někdo inklinuje uh, té, které v politické straně, takže on je Takže proč lidé k demokratům a republikánům. Opravdu vychází z nějaké téhle hry vymorské, z nějakého emotivismu. A má tam moc pěkné takové dva příklady. On třeba, ale chce vulgární, já, já je stáhnu, a oni musí být, aby fungovali. Uh, On se ptal jak svých studentů, tak i lidí, na které je dva, dva takové hypotetické situace. Já je velmi zkrátím, oni, ty, oni vždycky, ty, vždycky v těch testech ty příklady jsou takové rozletlé, aby právě vás působili co nejvíc různých intuicí, aby to na vás nezaposobil, aby tam nejle asociace různé. Já to jenom tak jako velmi zlugarizuji. E, to s tím kořetem e, představte si, že je nějaký hypotetický muž, který si každou nedělej koupí kůře, to si přinese domů, a to kurze rozsouloží, až potom se ho upeče a, a símí ho. A ten zase to na tom popisoval opisoval lidé, nějaký příklad bratra a sestry, kteří se spolu vyspí, mají spolu sex, nicméně je zcela vyloučeno, aby spolu mohli mít děti. A s tím to takhle takový, a teď se lidí, jako co si vy o tom myslíte. No a samozřejmě na tom velmi pěkně se ukazuje, že když vám tak někdo popíše to příklady, tak máte velice silnou v intuici, hnedka si řícnete špatně. To prostě to je ternus, to, to, to, to ne. A potom musíte aktivovat ten systém 2, aby vám racionalizoval vám tuto, tuto, tuto intuitivní, uh, tuto, tuto intuici. A krásně se právě na tom ukazuje ten lir problém, protože samozřejmě on, když toto dělal na univerzitě, když, to, když toto popisoval studentům, tak studenti samozřejmě, oni taky měli tu intuici na je blbě. Ale potom začíná to, no, ale vlastně, a teď tam prostě bylo že jsme měli prostě diskutovat, proč to je špatné. Uh, taky jsem si jistě, že předtím mezi těmi studenty určitě byl někdo, kdo řekl vlastně, ale no, to vlastně není špatné, to je vlastně v pohodě, no jak si to že jako, jak chceme že to je vlastně už v pořádku. Když, to, když on potom, potom vyšel prostě do ulice, on tam by že dělal výzkumy McDonaldu, což v Americe má samozřejmě nějaké konotace. Tak tam ty lidi na prostě koukali jako dost divně a jako to, to, to, to, to, to musíte vážit tu otázku? Jako, protože, jako, tady už se na něco ptáte? Jako, co už už už už už už tam už už už už už Nepatří, ale když jsem to napousil, tak on právě také je psycholog, takže, takže on to vysvětluje na základě nějakých normálních uh, modulů, kvůli kterým máme nějaké tendence potom interněvat tam, tam a to to se nepatří. Uh, tak, několikrát už jsem tady řekl pojem určení psychologie uh, uh, a je to právě proto, že různé učení se právě používají k tomu, aby se vysvětlily právě ty zvláštnosti v tom uh, uh, lidském uvažování, protože to lidské uvažování není, není prostě vždy logicky korektní, to je vždycky snad nějaká výuční tak je. A, uh, a dá se jimi právě potom a ten výklad těch, uh, těch kognitních zkreslení a, a zkratek, že, uh, že to nejsou jenom nějaké vady, ale je tady důvod, proč je my máme. Zase mám, tak jsem to zkrátil, jeden takový, takový typický příklad, který se, který se používá, představte si tuto situaci, budu úlohu, uh, Alice vystudovala Fakultu humanitních studií na katedrze Gender Studies, během studia se angažovala ve studentských spolcích a ve feministických organizacích, co je pravděpodobnější, za A Alice pracuje v bance, za B Alice pracuje v bance a je aktivní feministkou. Samozřejmě správná odpověď je, je, je za A, protože vždycky složená pravděpodobnost je vždycky je menší, než, než pravděpodobnost jednoduchá. Nicméně, když to dáte právě lidem v, v nějakém prostředí, tak oni vám budou odpovídat, odpovídat uh, za B. Uh, no a proč? No protože, uh, protože uh, my znějme v, v, v nějakém společenství, jsme v hypersesiální bytost, a u nás velmi často není, není úplně cílem přijít na tu nejpravděpodobnější možnost, ale na tu možnost, která je pro nás nejzásadnější v té společnosti, se jako nesplest. A v tomto případě spíše připokládat, že Alice pouze pracuje v bance, je pro nás si velmi… Bylo by, bylo by špatné se, prostě se, se, se splést, že neplatí to B, takže by prostě raději by pro pokládat to Bčko. A Uh, to je právě něco, co potom rozpracovávají další autoři, kteří právě mluví o nějakém sociálním nebo také ekologickém charakteru myšlení. Tady samozřejmě ekologii se nemyslí nějaká environmentalistika, to asi moc nemáme. Uh, těmi autoři takový velmi známými také nedávno přiložil, přiložil do češtiny Záhada rozumu, Hugo Mercier, Hans Erber. Oni, oni právě vychází z této iranulálních procesu, nějakým způsobem poupravují, trošku ji Sami se snaží přijít na to, co, co to vlastně náká, co, co ten rozumě. A, a je tam takový zásadní závěr, že, to, že v tom našem rozloňování není úplně tak cílem se dobrat logické pravdy, ale právě nějaká ta se s ostatními lidmi. Čili je, je to taková ta hra na, na tu a na racionalizování těch ostatních. Já musím podávat důvody pro své konání a, a, a, a vyžadovat důvody od, od ostatních. A to se hrozně pěkně ukazuje, možná jste to taky viděli, já všechny tyhle, tyhle ukazuju jsou takové evergreeny, to už, to už taky byste mohli říct, že jsou problematické, ano jsou, no tam prostě chci ukázat ty základnější. Je Wazel výběrový test, ten vypadá nastavečním způsobem, které karty musíme otočit, abychom dokázali hypotézu, že jestliže na lícové straně, lícová leta, mám číslo, na červená. Zkuste se na chvíli zavyslet, se Chce někdo odpovědět? Prototy uh, Osmičku a červenou. No. Spojené řešení je to. Uh, a pak, pak, pak v diskuzi můžeme to. Dokázat, proto jsou zrovna tyto dvě karty. To prostě, když si to rozepíšete, když si každou kartu rozepíšete uh, ve výtvaru nějaké implikace, tak vám, tak vám, tak vám, tak vám to ví, je toto řešení. No. To není uh, pokud jste si to typli špatně vůbec, vůbec, uh, vůbec si o sobě nic nemyslete. Já jsem ještě chroustal jenom to zadání, takže <těji> jako, jsem si říkal, tak víc, což je sudá, nebo je dekán, já no, no, takže jako Takže jsem mnohem, mnohem dál. <těji> ještě jsem neměl na základě čeho typovat. No tak to, o, to, o, to hezčí, o to hezčí bude následující, no, následující slide. jenom já dojím, tímto testem pro nějde v testem pro asi, teď jsem zapomněl číslo z toho velmi nízké desítky procent, mm. tak jako, teď nevím jestli přímo 10 nebo jestli je to do 20. Není, ne, není to prostě mnoho. No a teď právě zajímavá iterace, je to naprosto stejné zadání, ale má nejména následující situaci, v hospodě sedí 16 letý, 25 je, ta je někdo, vy nevíte kdo, ale někdo pije sadovku a nikdo pije, pije pivo. A vy ho nevidíte z vlastní nikde, to vrním. ale vrním No a zkontrolujte, zda hospodský nenáleva neznativní. Tak koho zkontrolujete, abyste vyřešili tento problém? Zavolám policií České republiky já se ní. Tak, tady samozřejmě řešení je prostě úplně, úplně primitivní, prostě se, prostě se kouknete co pije 16. letý a pak zkontrolujete občanku tomu, co pije pivo a máte to vyřešit. A tohle prostě přijde okamžitě a přitom při, při tom je to úplně stejné zadání, jak si, kdybyste se to zase rozopsali do těch do toho, no nějaký, nějaký implikací, je to prostě úplně stejné zadání jako to předtím, ale s tím to lže, vůbec nemají žádný problém, protože je to nějakým způsobem so, so, so, sociálně jámová. Uh, no, no, to už je spíš tak. pro ilustraci taky vel, velmi zajímavá inspirativní kniha. Sloma Fernbacha také velmi známí autor. Iluzor vědění, o co jde, taky jsem se připravil, máte takhle základně nakreslené kolo, máte za úkol pomalovat řád z těst a Tak kolo asi všichni, jste, všichni tady asi umíte jezdit na kola, všichni jste prostě kolo je velmi běžná věc. Nicméně, zase, když se v testovém prostředí toto dá, toto dá lidem, tak oni prostě jsou schopní na kreslení úplné bizarnosti, že spojují přední a zadní kolo řetězem se šlápky kreslí a na přední kolo a, a, a, a, a, a tak dále. Já spíš mám městí mám mám u srdce toho, je, co, co dělám. Říkám, představte si, že byste, se, že byste se tak, jak jste, objevili v nějaké vaší historické etapě, třeba v Antice nebo ve středověku. A zkuste se zamyslet, co byste byli schopni, tak, tak jak máte prostě vzdělání, tak jak máte znalost prostě používání jako moderní moderních věcí. Co byste byli skutečně schopni, schopni předat těm lidem v té historické středověké éře? A zátem poznáte, jak zjistíte, že byste na tom byli celá špatně, že jako vysvětlovat těm lidem by bylo pořád domnětí, velmi ještě ještě ještě jedna věc, tam uh, s čím oni přišli? Taky velmi zajímavý design, design experimentu byl, že oni lid, lidem popsali nějakou, nějakou věc, třeba splachovatel, popsali dále splachovací o o záchod a zeptali se jich, eh, ohodnoťte se, do jaké míry si myslíte, že rozumíte mechanizmu splachovacího záchodu. Je to nějaká běžná, prostě každodenní věc. Tak ty lidi si nějak poznámkovali a pak jim řekl, tak teď nám jako popište, jak funguje mechanismus splachovacího základu a potom co to udělali, tak se jich znova zeptali, tak teď se můžete znova ohodnotit, jako teď se můžete opravit, jak si myslíte, že to teda rozumíte. No to, to končilo tak, že většinou ty lidé se velmi nadhodnocovali na začátku, potom tam nic moc nenapsali a potom teda to svoje hodnocení snížili, nicméně furt neadekvátně k tomu, co, co, co dokázali popsat v tom, že i tak se přeceňovali jo, v tom jo. I, i, i, i, i po tom snížení prostě se... se, se, se co on ní říct to My máme o sobě představu toho, že máme docela dobrou představu o tom, jak funguje svět, protože neproblematický nějakých způsobem nebo filozofovat úplně ne, ale <laughs> jak se interagovat se světem prostě... A říkaj, no, to je z toho dobu, protože my, jak v tom společenství. tak my máme dojem, že víme věci, Protože my velice rychle dokážeme si nějak zjistit, sehnat, zeptat se někoho. My prostě nemusíme jako vědět, když Takže ta představa toho, že zase ten člověk je nějaký nadaný těmi znalostmi a sám ze sebe je schopen produkovat perfektní výsledky. oni bo já se snažím ukázat tak úplně není, my prostě potřebujeme ty další lidi, abychom, a abychom to byli schopni. Co tady máme dál? Tak, problémy už nějaké. Samozřejmě teorie duální procesu není bezproblematická teorie a je mnoho cest, mnoho cest jak, ji, jak ji kritizovat. Sám ten Kahneman přiznává explicitně, že ta teorie není silná vůbec v nějaké vyšlení. že vyšlení, že by popisovala opravdu, jak, jak lidi myslí. Systém je na to ne? málo, ale už se taky stanoví, že říká, nějaký systém, si, nějaký komputerní systém, si, ale onekdy byste tam přidali 4-5, tak uh, pořád byste asi nepopsali celou, celý ten, uh, celou tu záhodu. Ale co právě k nám říká, uh, nám to vlastně nevadí, protože náš model dokáže docela dobře třeba predikovat rozložení na populaci populaci něčeho. Takže nacházet různé prediktory, zastávání nějakých přesvědčení, jak lidé budou hrát ekonomické hry. Uh, ten duálních procesů má velké uplatnění v herním průmyslu. Jo? Opravdu se to používá a jako, tak dále v ekonomických mm. hrách. Uh, takže hm, další ten reifikace mysli, to je taková skenerovská tradice, která jako napadala různé, různé jiné teoretiky myslí, že je to jako reifik, Já si myslí nějaký objev který je ohraničitelný, jako identifikovatelný, tak já nemám říká, ano, verifikuji, jsem si toho vědom, nicméně dělám to právě za účelem, abych, abych právě měl tak nějaké, nějaké, nějaké, nějaké možnosti, protože třeba přímo to tím říká, Ten někdo, co, co pak chcete s tím dělat, takže máte zase prostě svázané obě za záde. Uh, co je zásadní problém, který už jsem naznačil, je, že uh, přijdeme to což zajímavé, že jsme při je to, se tomu vlastně nikdo moc neřinuje, nebo málo málo protože jsem viděl, že by to nikdo to My prostě nevíme, odkud ty pozitivní stavy pocházejí, Jo, prostě to tam nikde není popsáno, jako se s tím jako rodíme, nebo to Asi to bude samozřejmě nějaký mix, ničeho je to, se zjednodušit jít. No a hlavně nevíme, jak ty pozitivní stavy vylevňují. A tady se právě dostávám k té důvce kritického myšlení, což, jak říkám, už je tak trošku jako floskové o veřejném prostoru. Já jsem si tady našel nějakou definici, totiž můj kolega, kolega na fakultě se věnuje, má nějaký projekt a právě na výuku kritického myšlení na středních školách. Tak jsem z jeho prezentace vytáhl, co tam je, jako ideál absolventa kurzu kritického myšlení. Tak měl by to být nějaké prostředky teoretického uvažování, což má být nějaká schopnost formulovat přijatelná vysvětlení, která odpovídají nějakým sdíleným, sdíleným normativním logickým pravidlům či intelektuálním standardům, jako je relevance, koherence nebo nějaká jasnost. Na ten druhý bod je, že mám k dispozici kriticky myslet, čili schopnost rozpoznávat, analyzovat a hodnotit argumentační procesy a relevanci prezentovaných argumentů. No, tak zkuste mě navrhnout studii, která by hodnotila úspěšnost takového kursu. Ono se to děje, oni takové studie skutečně jsou, ale jsou jaksi velmi problematické ve svých interpretacích. A úplně to nejdůležší, co můžete udělat, a co se, co se opravdu jako děje, to u nás no, tak si to taky zkoušeli, že uh, vezmete si studenty, kteří před tím kurzem dáte nějaký testí, který testuje právě schopnosti kriticky myslet, O tom si projdete kurzem kritického myšlení a pak jim ten testík dá testovat a uh, porovnáte prostě výsledky. To sice může takhle ten design takto být, nicméně není úplně jasné, jak, to, jak tyto výsledky interpretovat, protože ono, ono napsat nějaký testík o tom, co jste obsahovali uh, kurz, uh, není úplně není jasné, jestli je to vážně to stejné jako používání těchto, těchto ideálů v reálném životě. No nebo byste to mohli udělat tak, že byste se zase vzali nějakou, nějaké, dvě kultury, nějaké dvě kontrolní skupiny, jednu nechali pojít tím, tím, tím kozem a potom je nějakým způsobem longitudinálně sledovali, to, co třeba šíří na Facebooku. No tak to byste mohli, mohli udělat, ale stálo by to hrozně moc času, hrozně moc prostředků a výstavy by jak jaksi velmi nejistý a váš článek by prostě vyšel někdy za 10 let, až by to bylo úplně možná jedno, to by se to jiné takže je to velký problém, co právě tyto lidé, jako svojim kolega, je, takhle ještě obět špatně. já se mu nevysnímám, že, že on to chce dělat, ale jako myslím, že to je jako správné se o to popoušet, jenom prostě říkám, že je to velmi problematické, jak to vůbec jako hodnotit, jestli to funguje nebo ne. A, taky z toho důvodu, že velice často tyto klozy probíhají tím způsobem, že se vyučí nějaký, nějaké argumentační fauly, což vypadá jako nějaký seznam, tak vy se tam naučíte seznam, a pak tak všude rozpoznáváte, že jo, ty, ty zutáky a naplnění hodiny. ale jako jestli, ve, jako, jestli ve skutečnosti to k něčemu vede, otázka. No a jak jsem zmínil na tom slavědu těch hamster bojasů. vy prostě když budete mít ten seznam na té Wikipedii za pamatovení na spamě, tak to se, se i stejně nezbavíte, jo? protože funguji v tom systému no. <těk> Takže je to otázka do dalších, do dalších let, co s tím tady a, tak, a, a velmi důležitý bod, a, tyto psychologické modely nejsou schopny vysvětlit, která ta epistemická tvrzení budou zajímavá nebo ne, zajímavá, ne. Respektive naopak, nejsou schopny vysvětlit, když už tady nějakou máme, proč teda zrovna ty lidi zastávají takto bizarní věci. Protože to, to, <síň> oni zkoumají nějaké dispozice to, to zastávat, ale nedotknou se toho obsahu. Uh, pojďme se to ukázat na právě nějakých konspiračních teorií. Tady dávno jsem zaskalil, chalá to dost pěkný pojem konspirituální koktejl, fakt si to z nějště uh, se, Čím se naráží na to, že to, ty konspirace jsou vždycky nějakým velmi bizarním mixem uh, politických, supernaturálních a právě i spirituálních představ. Uh, já říkám, asi byste, když byste mi chtěli za slovo, tak byste mě to asi vymluvili. Já tady tady tady tady problém, pak říkám, že ten biskupský koncept je neanalizovatelný právě v té své bizarnosti. Dám příklad který je hodně popisovaný v literatuře, příklad Pizzagate. To bylo v Americe, vzniká nějaká koncentrační že v Americe v Manhattanu, v centru Manhattanu byla rodinná restaurace, velká pizzerie. Kde je pořád nějaké hodiny na lečírky, haslam pingpong a tak dále, nic zvláštního. Jako nic Nicméně z nějakého důvodu na internetu zírá že ve sklepě této pizzerie se nachází nějaký satanistický kult demokratů, kteří tam unášejí, vězní a různým způsobem mučí malé děti, aby z nich získávali nějaký hormon, který oni potom pijí jakožto adjektivní mladí. Jo? A toto právě mám na mysli o protože tam je uh, nová, je v tom zapojená. Mm, to Tohle by mohlo být docela jako zajímavá bizarnost, o které se můžeme mm. sná, tedy až do té doby, dokud se nerozhodl jeden zastánce tento konfrontační teorie vzít kudušnou pušku a i ty děti vysvobodit. A bylo jenom velkou, velkou štěst, velkým štěstím, že k žádném, žádnému střílení nedošlo, že ho zastavili cvik, než, než začal střílet. A tento příklad se právě ukazuje jako to, že tady máte nějakou naprostou která je ale schopná nějakého člověka prostě opravdu donutit, co mu chce udělat, takto zásadní Co z na nenázevatelnosti vyplývá? Konspirační teorie musíme chápat jako nějaký ideologicko-politický pohled. Těm lidem, jako na těch. Jo, jak jsem tam prostě popsal, je nějaké mučení, satanisti a tak dále. nemá moc smysl rozebírat, protože tam jsou zrovna ty tyhle, tyhle, tyhle, tyhle obsahy. Ale on musí si to chápat jako v celku, jako nějaký, nějaký světonázravý poet. A tady zase ještě malá poznámka pod čarou. Uh, v České republice máme tím máme, máme zkušenost, Není nikdo, který má snahu šířit konzpirace z politických důvodů. Máme tady prostě Česků pozorovat prostě Rusko, Tady aktivně prostě šíří různé konspirační teorie přes různé kanály. A uh, tím mám jako na mysli občas, občas některých. Uh, občas se to prostě někdy rozadírá jako idécké program, jako, že, že, že to jsou projevy těch lidí samotných. A říká jako, neignorujeme to, že tady někdo se snaží jako aktivně ovlivnit, že je tady ještě jak nějaká třetí strana. Uh, radikální skipsa na době uh, co se tím myslí. Ty konzpirační teremarku zajímavou vlastnost na no, ty konzpirátoři, že když si vezmeme tak si, radikální skepsy, tak, tak jeho snaha byla odstranit z mysli úplně všechno, co by mohlo být nepravdivé a nechat tam jenom to, co je pravdivé. A oni tu, ten, tento postup trošku jako obrátili na hudy, že jim je úplně jedno, jestli budou zastávat něco, co je nepravdivé, ale oni se bojí toho, že by tady mohlo být něco, co by mohlo být pravdivé a já bych to nevěděl. Čili se tam potom používá ta zkrátka FOMO, kterou můžete znát odejména fear of missing out, že mají potřebu prostě pod sebou ještě, ještě tady něco prostě dohledat a to, že se potom ukáže, že něco nebyla pravda, vůbec není problém. <těk> Takže a já bych toto chtěl zobecnit na ty konspirační teorie, že obecně aktivní projevy těch epistemických tvrdí prostě obecně, jsou obecně projevy nějakého světonázoru a nelze redukovat na nějaké pouhé chyby logického vyrozování. A abych tady tak trošku uh, prefrázoval slavný citát z tak jak mě zajímá ta alternativní medicína, tak já říkám, že alternativní medicína není k léčení, ale k myšlení. Jo? Právě z tohohle důvodu. A uh, znova, právě to, o co se tu hraje, to, o co se to hraje, uh, jestli něco takového budu zastávat nebo ne, tak vůbec není logická koherence. To, to je úplně jedno. Když ti lidé to mají před sebou, že se není logicky koherentní si toto myslet, to prostě vůbec nevadí. To má nějaké zajímavé, potom třeba důsledky byste to mohli, mohli potom třeba řešit, se týče potřebných přísností a tak dále. Uh, další věc, co mě na tom tak trošku zajímá, a to se o ty úplně není tak dobře popsané, uh, jsou třeba jazykové aspekty. Uh, měli jsme tady na ještě taky už zmínku o Kochovy o konceptuálních Z Zcela jistě by se dalo analyzovat právě, zcela jistě by se dalo analyzovat tímto způsobem. Uh, koukám, že už začínám trošku přetahovat tak ontologické zmatení, nebudu úplně popisovat, to by bylo nablou. Uh, je to taky pojem, který se používá, je to konstrukt, je, je který se dá testovat v té psychologické literatuře, který se testuje právě testuje to jazykové zmatení. Ale to je dál. Z toho, z čeho, co jsem teďka tady řekl, já jsem původně nechtěl úplně mluvit o Sisyphosu, ale několikrát během loteše jsem byl na, to, na, na, na toto dotázal, takže tam tak jako Z toho, co jsem teďka řekl, vyplývá, že opravdu práce se spolupracovníkem Sisyphosu je opravdu Sisyphoská. Protože oni, ještě takhle, já jsem velmi rád za jejich činnost, za to, co dělají. Můžeme se bavit o jejich teatrálností a takové trošku ne, neargumentují tak jako moc pěkně. Ale já jsem velmi rád za to, že to dějí, protože jsou jaksi, mají mediální mají prostě, sílu, jsou schopni, jsou schopni není, jsou společnosti. Nicméně se, se domnívám, že jsou slabí právě v té jaksi, antropologické, antropologické činnosti. Protože oni mají tak trošku na jedním představu právě toho, že my když těm lidem vysvětlíme něco velmi dobře, tak oni se musí pochopit, že to tak musí být. Jenže jak právě říkám, pokud není logická koherence do toho, co se hraje, tak, tak, tak ne. Ten obrázek, co tam je, to bylo už je to 2 20. roky, nevím, jak je to dlouho, Kdy byl Jiří Grygar pozván do Českého rozhlasu Plus, aby, do, aby argumentoval proti zastánci placaté země myslím, že jako dramaturgicky to byl naprostý naprostí no, no. A jazyk ega s toho sám byl potom velmi, jak si této zkušenosti, to se tam zažil. na stará kolena. Tak to tak na stará kolena. No ano, no tam byla takle, jako já jsem si vždycky myslel, že prostě v 21. století lehky bude, že úplně, jiného. A já na stará kolena musím jako vysvětlovat, že ze mě jen placa. A eh eh Jovan Abraham se potom jako strašně jako udivoval, jako, že jak to ten člověk poství tí jako Tady máme tolik důkazů a, a, a nebylo by se s pochopit, že, že, že, debatě debata jako vůbec nikdy nemělo dojít, protože bylo rotcená, byla rotcená, se je snad prostě A jo, tak už se blížíme k konci, Tento slajd jsem tak jsem vložil, abych, ab, takovou abych, tomuto, tomuto bloku, uvidil, normálně tomu to, tomu blok, země němu má jeden a nejsem regionista, takže, takže, takže nemůžu, úplně to jinou jenom takové drobné poznámky. Všiml jsem si, a přijde mi to vlastně docela sympatické, že religionistika si samovolně a přirozeně právě vzala studium konspiračních teorií. A, a myslím si, že je to právě z toho důvodu, že oni tak trošku jsou zvyklí na to se zajímat, to ty neanalizovatelné diskruze, mm. které nejsou logicky koherentní. Mají to jako popisu práce. Takže, takže to bylo takže myslím, že to, je to velmi, velmi nasnadně, že, že se tak je. Taký příklad český regionista, regionista Jan Kozák, on původně se věnoval svrské mytologii, ale v době, co nastal ten, ten útok náměkých kapitol, tak mu tak byl ve všech médiích, v tu chvíli, bylo no, spoustu článků různě. různě a můžete si to tady dohledat, a on právě analyzuje konspirace právě jako, právě jako mýty a snaží se ukázat, že právě ta rola těch mýtů je stejná jako, jako konspirační. můžete si to najít. No a druhý zdroj, co z religionistika určitě má, tak má už bohatou literaturu, která studovala tak se říká západní alternativní spiritualitu, známější jako New Age, to tady na letní filozofické škole bylo, se velmi často onda kapusta tady byla Znakováčová tady na kostička panu kostička. Takže to že to už asi už čestněji vystešele. Myslím si, že se tam tohle se dá, jak se velmi čempá. A jsou tam různé zajímavé produkty a, a já jsem tam tak jako namátkou jsem tam za co se mi jako líbí tam metafora supermarketu, kterou oni právě používají do to, popisu to, toho toho někde. Uh, tím se má na mysli, že ta, nabídka, těch spiritu, ta, ta spirituální nabídka je obrovská, stejně tak, jako jste v supermarketu. Uh, a já už to začnu hned říkat, jak bych to interpretoval já, na to, abyste přesvědčení. Máte prostě obrov, obrovský výběr z toho, co si můžete myslet tady z různé plejády Jste to vy, kteří se o tom rozhodujete. Není tam žádná autorita, která by dávala nějaké učení, co máte nakombinovat a, a jak. To tedy vy, kteří o tom rozhrujete. No a potom to, ten výsledek, co vysvětlíte, je nějaký váš výsledný mix, který je značně originální. Uh, pak se regionistiky, já si beru některé zase nějaké naturalizované koncepty, uh, já to asi už nebudu zdržovat. Uh, chci tím prostě říct, že ano, prostě z religionistiky se dá vzít, uh, vzít mnoho, mnoho zajímavé. Takže abych to schrnul. Uh, Zastávání epistemických přesvědčení je společenský problém. Nemůžeme si podle mě už dovolit být v té pouhé roli pozorovatele, tak jak to co vám dělat je religionistý výzkoumalní že tady je nějaký zajímavý fenomén a my ho budeme akademicky zkoumat. Teďka během prostě Covidu prostě se to ukázalo. Prostě je to je opravdu to, je to zásadní problém, který si nějakým způsobem musí řešit. Musí prostě a musíme otevírat uh, velice nepříjemné debaty, a ve kterých sám nemám, sám nemám prostě jasno. Uh, o otázkách prostě svobody slova a tak dále. Uh, ch chtěl jsem vám ukázat, že kognitivní psychologie má velké množství, a pozor, ale kvantitativních studií, uh, ze které zejména vychází z té druhé procesu, než jsme se uh, Co je ale všem zásadní problém, je, že chybí kvalitativní data. Já o ty kvalitativní studie říkám, funguje to prostě na studentech, funguje to na nějakých reprezentativních vzorcích, které se rekrutují online. A, a to je prostě jako, je sice pěkný, ale my prostě nám chybí ta kvalitativní data od těch obsazích. A tady se vlastně můžeme právě radionistiku vzít jako nějaký nějaký zdroj. A, a co jsem se snažil ukázat, že obsahy těch epistemických přesvědčení prvěž, prvěž, jsou logicky nekonzistentní a to nijak jejich zastánců nevadí a tudíž nemá smyslet revokovat studium zastávání těchto přesvědčení na nějaké logické chyby. Uh, děkuji za pozornost a doufám, že jsem tady neřekl nic, co by někoho rozčílilo. A pokud ano, tak doufám, že zůstaneme kamarádi. A uh, ch jsem chtěl, aby i ta objektivní psychologie nebo naturaliz naturaliz naturaliz naturalizované uh, směry mohly být kamarádi i s těmi ostatními. Děkuji za pozornost. Tak, Víča se hlásí jako první. Já jsem tam po angloamerickém prostředí, my vlastně tady v teorie a budušitivy a tak příkovovámě takový narovnaný na jedné straně toho politického spektla, republikánů, jak řekněme to na vás, ne, ale taky? A s třeba v českým debatě to takto jednoty asi není. ale a, a, a, a ta, ta druhá... Většinou většinou se snaží dávat rozumný argumenty a když je to vlastně takto spíš cíl, vlastně nějaký způsob politického až boje, i ty vzniklo z Praši, když, prostě, když něco politická moc se prostě nedá před tomu druhému člověku vysvětlit je nějaké uh, racionální, že tak, co chce on, nejde uh, by na nějaký, co ale a je to vlastně součást nějakého politického boje, že se, že nepřítelé si musí porazit a přesvědčit. No, v určitých, že je to ty filozofné výukové to v první řadě těch článků, které rovně rozhodlí a existuje, existují hodně. A, ano, ty korelace, jak jsem tam nějaký výčet, co také individuální dopady, mohlo by to tam v nějaké časová republikánství. A, Zároveň většinou ty autoři oni, oni vidí, že mají trošku problém s tím, že to je tak že je to akademická sféra, spíše demokratická, samozřejmě. je mimochodem je ten Jonathan Hyde, který se snaží zodpovědět, tak on to prostě začíná z pozice demokrata a přiznávat. Uh, oni tam potom se většinou snaží ukázat, že i existují nějaké konspirace na té demokratické straně. Ale to je tam jako vždycky tak, jako, aby jsme neuvrazili. Že by byly nějak jako hodně známí, nebo je to. Tak jako o No a když to řekl pěkně, porazit, ne přesvědčit, no taky se používá metafra kulturní válek. A to byla taky ta heda, která právě řeší, jako, že proč ty kulturní války jsou vedeny tak, jak jsou vedeny. A ještě jste tam měl, co tam ještě měl. Uh, chtěl jsem říct, ano, jako ano, používá se tyhle cesty, ty se používají i k tomu českému prostředí. Uh, je velký problém replikovat, oni s časopisem mají problém, že pokud, i když oni tvrdí, že, to je, že, že, že vy chcete replikovat nějakou studii, která byla v Americe, a autoři tvrdí, že tato studie by měla být replikovatelná, a vy když ji přenesete do českého prostředí s tím, že nějak adekvátně prostě to upravíte, tak oni vám to potom nebudou brát jako replikaci, i když sami tvrdí, že ta, že ta studie je univerzální. Já jsem byla na konferenci. Palaček vlastně. to tam Není byl jiný, ale že na hravece se to snažil no, no Ano, pane Palaček to dělal no, ale pak jsem to právě nevotiskl protože Česko je jiný než Amerika ne. Jo, je to problém ale ne, nevím o tom, že by, že by Já si myslím, ten český prostředí spíš kolem toho politického spektravého rozdělení že jako mám pocit, že by třeba v Český straně sociálně demokratický nevím, konspiračních teorií než ODS nebo tak Rozdělení. No, ale tak asi nějaké podobnosti bychom našli u STD, u těch zóny. Když jsme přijeli, že to tam nejde takhle rozdělit, že asi 80% politického spektra které je od koncentračních teorií, tak on praší teoli, A to je prostě nejjednodušší. No, no, My tam máme tam dvě strany. Já k tomu východu nesou na sebe, nesmíme číst různé programované značky české lebit se jistým dvám demokracie, až vidět tu škálu třeba určité oligarchické a autoritářské síly, síly, které sympatizují s důstkem Čínou, určité vědky, no, jaké ty, ty části společnosti, které, jak se mají v Americe jako republikánské straně, tak mají zkon Kterou konstěraci, tak podobné složky společnosti by dělal analogicky České republiky, ale ty prostě neviděl nějak. Jo, tak taky si myslím, že ty analogie tam jsou. Uh, ještě ho zase uh, hlásil, mám tě v patrnosti. Měla jenom překladatelskou poznámku. Zdá se mi, že by bylo hodnější překládat slovo boš jakož mm -hmm. Z následujících důvodů těch keců tam. Mně to přijde jako definováno spíš jako si prostoruchou výmluvou nebo pustou lží. Vždycky se tam někdo snaží, nebo ne, vždycky, že? ta slova se hodně podobají, ale no, že se někdo snaží dostat prostředky lži pravdě. Mm -hmm. Jak se vymlouvá. To jak, jaká se důvodá, kterou až činí pravdě. Pak máme ještě teda blábol, tam bych řekl, že bych to vyřadil, protože. Tam se jako porušuje ta základní syntaktická rovina toho smyslu, že někdo bávou, melepátý přes devátý. Zatímco u toho žvástu, pokud jsem, jsem nečetal, ale jenom co jsem o něm slyšel, tak tam je ta pravda vyřazena z toho důvodu, že je nezajímavá. Žvást se používá proto, aby vzbudil pozornost a je tam nějaký zjištný důvod, kterým jako nějaký cíl Intence, které se má dosáhnout právě vyuzením tohož vlast, toho to jako efektu. toho no. Eh A... Naправa mě teď žádný příklad, vlastně na, na YouTube někdo napiše, no, A... má hodně slednutí, že tomu tomu stačí, že na YouTubu ho nezajímá, jaká je skutečnost. A... to mi mě... Mně se to taky líbí a asi to vezmu ještě z jednoho důvodu, že dokážeme vytvořit agenta, zvanitela. To je moje To je moje To je Ale vezmu to, vezmu to v paternost a zamyslím se. Je nějaká schoda už v českém prostředí. To je můj kolega, jako poslouchatel. A ty podezřelí, ještě máš ještě dohrávat, ještě jenom bych se chtěl zeptat. Protože jsem nad tím silně přemýšlel, tak mi vlastně plně platila souvislost mezi, mezi tím dloušitým žlástem a, a tě, těmi a konspiračními teoriemi. Čili vadně, jako, jak do toho zapadá propaganda, jak by se rozlišilo propagandu a konspirační teorie z hlediska pravdivosti a intencionality. Já jsem tam, když jsem rozuměl já jsem tam nepopisoval ten design té studie, ale bylo totiž. A oni totiž ten pojem buši, oni z něho vytvořili opravdu uh, ten terminus technicus, protože oni potom měřili něco jako uh, bušiček receptivity, jako schopnost to, to a potom tenhle konstrukt, ten, ten bušiček receptivity potom korelovali na různé další vě věci a docela pěkně jim to vycházelo. Čili tam šlo o to, mh, že uh, se z této definice dal vytvořit nějaký, nějaký myslím, měřitelný konstrukt. Potom tam je zařazeno. A bylo to potom i diskutováno. Na Slovensku to potom jedna paní docentka celá právě potom předělávala na jiné prostřední v ní. Takže tak to s tím souvisí. Je to prostě jeden z možných je periktorů, který se používá, nebo mohl by se používat k těm, k těm studiím. No a k propagandě, já nejsem zase pňu... Jako politický, jako, asi nějaké definice asi už existují, takže já se to toho nechci pouštět. Ale jaký je mezi nimi rozdíl? Jaký je rozdíl mezi nimi, když šíří konzpirační teorie a propagandu? Tak je to asi podobný. Propaganda asi bude lahčí, myslím, že, že nebude možná tolik, tolik bizarní, že bych se tak si zkusil vypnout. Ta... Propaganda bude víc jak si. Vázy takového jako normální, Serióznější, no bude. Možná bych udělal k propagandě a blušit. U, propaganda je více zaměřená i na tu stranu, či má být propaganda i nějaké způsoby jednoznačnější, možná kohr, nemusí, nemusí být koherentní, možná to i v to má taktici, ale tam je třeba to zahodit prostor, třeba kombinace těch různých bude tím ve třeba rozbít komunikaci. Jo, a to se děje s měnou svým DMZ. Nebuduji. Petr? Ty jsi tam uvádl, že ty religi mají se blízko k těm teoriím, protože zkoumájí byty, ale je ta spolu dost kratkovitá, že my... To je srovnání s tím teorími to zkrátí. A mě samozřejmě analyzují. Nevíc, ty míty se nazadí z rozukování z dělané zkušenosti tady ní hluboko nás, že. Ty teorie jsou konstrukty v podstatě. No, ale... Jo, Rozumím, ano. Ale, ale tak ta symbolika se tam dá taky studovat. No, no já ta symbolika tam jim použítá konstruovaná nějak, že to bylo vypšinu že to ten žádný záměr původně neměl, on by jakoby i Tam se dozadu, ale když to dáte dopředu, uh, rozumíš. Rozumíš. Teorie a do dopředu, že to mítu přichází. Rozumíš, Možná můžeme dál se To moc pěkná poznámka. Uh, ale ty konspirační teorie, oni taky jako nejsou vždycky úplně konstruovány jako přímo někým. A rozhodně vždycky, aby se ta konspirační teorie uchytila, tak ona už musí mít pro to nějaký, nějaký substrat. Ona, ona tam ta symbolika už musí mít. Já tam měl, já tam měl příklad toho, toho QN. A to je právě velký soubor uh, konspiračních teorií, ze který právě přišla ta, ta, ta pizza gay. A právě ty, ten QN funguje tak, že ten autor těch, uh, těch uh, vlastně zpráv, které se šíří, tak jsou úmyslně psané tak, že v nich se dají jako hruzně interpretovat. Že tam nikdy není napsaný zítra se něco stane, tam jsou vždycky velmi nejasné, zvláštní informace, kteří ale právě potom ty lidi přebírají a zkoušejí si domýšlet, co to teda asi znamená a to musí navazovat už nechcete nebo pohánku A teď vidíte tam ty krásný příklad s incestem, kdy ten incest často poháce nebo v mítu, tak nám nevadí. Jako Zeus a kam titánové. Ale tam je to najednou valí a budeš to dělat To je vlastně no. diskriminace, že jo? Já to jsem jednodušila, to je no? to vědět. Je jinak já, já mám jenom poznámku k tomu, k tomu co se tady říkalo. Když jsem vyhrál v škole o prorostvích, jak nebylo tak jsem se do ní díval. Přesně ono, ty proroství jsou taky tak dávně formulované, že není jasné, jestli ten konec světa bude za, za pět let nebo za tisíc let. Ono, ono jsou tam sice nějaký počty, ale ty jsou naprosto arbitrální, ale většinou tam nejsou ani ty počty, takže vykládá se to, jak to Ještě já jsem se chtěl. Uh, jakoby... Zastat těch postupů, který, který se snaží zlepšovat to kritické myšlení. Jo? Že, ty jsi to tak jako utrousil, že, že, nějakou jako skepsy ohledně toho, že to tady jako nepomáhá. Jo? Ale když bychom si vzali úplně základní věci, jako učit děti ve škole, zastavit se a zamyslet se nad tím, jakože a jak jsi k tomu došel? samotná tahle otázka podle mě už jako pěstuje tu schopnost, která se pak při rozpoznávání nějakých takových konspiračních teorií nebo chybných, chybných úvah pomáhá. To samé jako zastav se, zamysli se, podívej se na to jako z metapozice nebo z nějakého nadhledu, jak ty kroky šly po sobě. Jo? Tak to mi přijde, že samo o sobě má, má svůj význam nebo ukazovat to, jak jiný k tomu došlo, jak to, že u jinýho to vidím a u sebe to, uh, u sebe to nevidím. Aha, možná, že já to budu mít podobný, že to je tím, jakýma očima se na to koukám. Jo? Tak si představuji, že když se tohle to pěstuje, takže to prostě nějak musí fungovat, ne? Samozřejmě, Takhle, jako naprosto samozřejmě to, jak tam byla to zásadní poznám, každá korelace na inteligenci a rozdělání je, je, je slabá. To je samozřejmě něco jako velmi jako zvláštního, protože když Přece taková běžná představá toho vědce a tak ta je přece naposledná vždycky vysoce že. Takže tam jde spíš o to, že ono, ty koherence nejsou moc silný, když si je opravdu vezmeme nějaké jako zásadní ukazatele. Ale potom, aby. Ale protože my jako víme, že to má nějaký vzdělávat lidi, samozřejmě, to se tak se to potom musí opravdu jako niancovat a musí se tam prostě rozkládat ty, ty, ty tendence šířet na ještě nějaké různý podkategorie a pak a ten mix těch vlivů se musí různě jako dělat dělá se to, je to ale hrozně vždycky dokázat, že zrovna tam datem, že tady se našel nějaký konkrétní prediktor, ale ale jako obecně asi samozřejmě nějaký vůbec takou musí mít, Toto, to bylo jako samozřejmě smysl, opak, spíše otázka na co přesně to má ten Jo, ale jako myslím si, že dobr, dobrá připomínka je to že to, jak se člověku stane, že se, že se mu jako uchytí ten, ten model nějaký konspiracní teorie nebo nějakýho toho housu, který mu uvěří, takže to se víc podobá ten proces tomu, jak čo, ne jak člověk přichází, já nevím, na řešení příkladu nebo nějakých vědeckého postupu, ale spíš to, jak se mu stane, že se mu uchytí víra. Víra v hlavě, že má nějaký pocit, prostě, že ta společnost, že to jde jako špatným směrem a prostě čím to všechno je, já prostě jdeš samý zmatek, uh, no, není možný se v tom jako vyznat ty lidi, jak se chovají, je to jako nějaký prostě, divný, takhle bych to nechtěl, já bych chtěl jinou a tak uh, pouze jde to, že to, to je prostě to očkování, ty to všude spolu, tak prostě. A že to nejde jako přes ty racionální pochody, ale spíš přes nějaký jako existenciální prožitek, který by třeba jako víc se podobal tomu, tomu nějakému mýtickému myšlení než tomu vědeckému myšlení. Jak, no. Já jsem to tam potom nedával, pak třeba sociální charakter myšlení, tak pak jsou takové, víte, to úplně motivované myšlení. Jo, že, my, že my prostě něco nějak chceme, aby to nějak bylo. A pak zatím, mm. zatím, za, mm. zatím, zatím, zatím, zatím, aby to, to, to přirozená věc. Nedal jsem to už na, nevím, nevím proč jsem to, teda, Samozřejmě. Tak ještě poslední dva dotazy, už se, a už se nehlašte, protože už je vidím, ruce jsou zvednutý, takže. Tak já bych se chtěl spýtat, že co byste s tím mohli spravit, že na tom praktickém levelí, když se s člověkom, který dají nějaké konstrukční jako teorie, a my víme, že ho nepřesvědčíme s nějakými faktami, nebo... Je to spolu té emocionální té báze. Ako, ako byste na to mali reagovat? asi není je úplně správné to odignorovat, alebo mít tému, alebo se prospovědám, že dobré, tak se s tím u něba vím, si pěkná otázka. Uh, Nedíme. se <laughs> to vědělo tak to můžeme Nicméně jedna, co jako docela pro mě dobře chce, co se jako dál dělat, tak základní, základní věc, uh, netáhlo toho emoce. Protože ono to právě funguje na těch, na těch emotivních stémech. Takže netáhnout toho emoce, neříkat tomu člověku, když jsi zlobej, prostě běž a, a třeba během toho COVIDu se, se to dalo takhle dělat, fakt jako zůstal u těch čistých faktů. A prostě tomu člověku prostě říct, ne? A odpovědět od, prostě, tady je prostě čistý fakt, že to je takhle. A vy toho člověka sice nepřesvědčíte v ten daný moment, ale vy můžete doufat v to, že. Pokud to svojí, včastě, že nějakým způsobem jako, vyvoláte ten dojem toho odborníka a on potom v nějaký moment, kdy jeho, bude jeho teorie trošku tak budete první, za kterým on půjde a, a půjde se vás zeptat na názor. A v tu chvíli můžete prostě jedna dál. Takže e, nevím, jestli to funguje v takhle, ale důležitá poznámka, která si myslím, že vlastně je zásadní, je netá to emoce. Já už to, že se jich ptám otázky a oni už jsou jistou, že vyvracají tu vlastní pravdu. A to je. To je logická vlastnost. Mně se může k tomu nedot jako připomínku. Nedávno jsem to řešil s někým v rámci psychoterapeutického sezení a úplně jsem cítil, že jak mě to jako namotává, že budu vysvětlovat, proč to očkování jako. Si, si, má, si má nechat dát a nemá. ale udělal jsem si jako odstup a říkal jsem si, tohle to bude stejný, jako už jsem to poznal kolikrát. Jo? To bude prostě nepříjemná situace, oba odejdeme takový jako, že proč, proč, proč, proč, to je, jako proč, proč je tak proč když to tak řekl. A, a, a začal jsem řešit jenom to, co řeší s tím manželem doma. Jak to probíhá, jo? prostě jsou to tohle, a vlastně jsem jí dovedl k tomu, že bude lepší to neřešit jo? a jí se ulevilo, že vlastně to nemusíme řešit, že ona si prostě nechá to svý a on si nechá to svý a hlavně, aby prostě jako neměli doma furt dusno, uh, tak nevím, jestli je to jako poctivý řešení, ale v tu chvíli mi to přišlo jako terapeuticky jako korektní, protože uh, jsem zajistil nějakou jako domácí pohodu trošku, no. má ten jejich Ten malý na očkování, no. A to, což poškodí, že její děti a prostě úplně eh, strašné strašný energie to prostě tam zanese celou domácnost a, eh, a tohle, já jsem si jako, tohle jsem si spolikal, že jo? Eh, Protože jsem cítil, že by to neudělalo dobrý, dobrou atmosféru, no. A ještě. No, já možná. Nechceš už? Tak děkuju za diskuze.